Таких з надливих зіницьох. Він зупинився край дороги, а жінки, сторонячись його, мовчки пішли полем, що вже вбиралися в осмеркові шати. Мав колись чоловік любощі, а тепер має тільки ненависть. У припаскудному настрої він підходить до човника, змотує вудочку, ховає її в очерети, Кидаю в торбину коропа, і шпарком мете у село. А це можна було б навідатись до Лавріна. Та хто знає, що чекає в оцій хаті, з якої в партизани подалися близнюки. Ще ніс у ніс зустрінися з ними. Велике його село, та Велике його село, та нема де подіти себе. Свої гризоти і чвари нема з ким притовкти їх горілкою чи любощами. Ніхто раніше не міг так заспокоїти його, як Василина, що за останні роки стала йому порадницею і одрадницею. Але після того вечора в лісі вона сторониться його і теж під віями тримає саму злість. А пора вже порозумітися. У селі хоч воно і вляглося, Магазаник вже не вулицями, а городами та задвірками складається до кутка, де живе Василина, і все думає, як ласкавити до неї. От зайде, вклониться їй, щиро посміхнеться, кине коропа на лаву і скаже, «Вибачай, Василино, коли й досі гніваєшся за дурне слово, а я прийшов на перепросини, бо дуже скучив за тобою, наче цілий вік не бачив». І в старій грубі чорти палять. Насмішку, смішку то поведе зором, вона розпогодиться, з звабним сміхом, Зашелестить спідницями, І гарячими устами розтопить сум'яття і тривоги. І чого він ці уста покинув на призволяще? Вже зовсім споночило, Коли магазаник увійшов на сонне подвір'я Василини. Нечасто він сюди заглядав Василина більше голубила його в лісах Які любила усі пори року Навіть коли хуга вибивала з них Квеління і стогін. А то якось у березні Знайшла двох зайченят, Що замерзали в снігу під кущем У пазусі принесла їх до рісника Кинула у запічок Налила в черепок молока І таки виходила їх А далі випустила на волю Певне, коли нема материнства, то до всього живого прокидається любов. Він тихо стукає у вікно, як і перше стукав. Та ньомує хата і все довкола неї. Ще сильніше гупають пальці по шипках, що мають осінню печаль. А він і тепер навіть у пучках чує жадову стрічань. Ох, жінки, жінки, з самого пекла прихопили ви солодкий вогонь знади. Хоч як караються ним чоловіки, караються та не зарікаються. Нарешті до вікна припадає обведене переляком обличчя жінки. Хто це? Забився її голос у дрожі і забились шибки у вікні. Це я, Василино. Чого вам, пане старосте, в таку пору? Ніби трохи відійшла жінка. Пусти до хати. Я вночі нікого не пускаю. Яка ж тепер ніч. Тільки звечоріво. Ех, звечоріво. Люди вже давно мають спочивання. Ми довго через вікно будемо говорити, починає сердитись. Відчиняй вже двері. Йдіть, пане старосто, додому, бо все одно до хати не впущу. Пустиш, боділо є, вже шаленіє є і б'є кулаком по рамі. Я тобі зараз і вікна, і двері рознесу. Цур тобі, оглашеннику, як тільки віднадитись от тебе. Зараз відчиню. Василина біжить до дверей, грюкає ними, а далі на порозі пильно придивляється до нього і починає совістити. Хоч би людей посоромились. Ось на ваш гуркіт сусіди-канці світять. Що мені твої сусіди? У магазаника одразу впадає гнів...